berrogeita bi urte betetzen ditu Udako Euskal Unibertsitateak aurten eta ala berrogeita bi ikastaro eskaintzen hasi dira. Joan dene asteazkenean abiatu ziren baiionakoak eta gaur ostiralaarekin bukatzen dira lapurdiko hiriburuan eskainiko on dituztenak. Itzulpenari laguntzeko teknologiak, Eskola libre eta Demokratikoak isiltasuna gean edota feminismoa eta kulturaniztasuna dira eskainitakoak. Urteroko arrakastakin iraganda dena, eta irati Iziar da Vbuko Udako Ikastaroen arduraduna berak aipatzen digu nola iragan den ba oso ondo egia esan oso gustora oso posik emaitzeekin eta bueno orain ikasleen valorazioak begiratuko ditugu baina esango benuke klasean eta ikusten den ambienteagatik ere oso posik egon direla Zasti ikastaro orrezba gaude eskaini dituzue aurten e, Baionan Horta e, urtetik urtera geroz eta jende gehiago urbiltzen da lapordiko hiriburura? Mm -hmm. burura. egia zan urtetik urtera guretzat ere zaila izaten da urrikustia zima jende urbilduko den ikastaroen arabera. Orduan, ikastaroa interesgarria baldin bada urbilduko dira. Adibidez, aurten badaukago ba, ikastaro bat, bete egin zaiguna, iruko iztu egin zaiguna, ade, hau feminismoaren ikastaroan, baia ia berrogei partaide inguru urbildu direnak ikastarora. Orduan, ba, bueno, ba, ikastaroaren gaiaren arabera jendea urbiltzen da. Se saugarri ditu ue ikastaroak. Ba, batez ere esango genuke hitz gutxitan esateko euskaraz direla, euskara utxean, pilpilan dauden gaiak edo lantzen direnak urtero gainera ba, eskaintza berritzen saiatzen gara, hori da gure erronka eta praktikotasuna, ta irekitasuna baita, ez? Ba, praktikoa ba zure lanerako erabili dezakez agian eta irekitasuna ba, interesa daukan edo nori irekia direlako. Virginia Belategi irakaslea da eta isiltasunaren talerra eskeni du. Egunon bai. Nola ematen alda isiltasunaren ikastora bat, isilik? Ez, <laughs> ez. Baina tarteka bai, e, tarteka bai lantzen zen dugu ba, isilik egotia. E, egon, egindugu goizanoin lehen gorduan ausnarketa txiki bat, eta ikasle asko entzun diot, Esaten, ba, isilik egotea zenba kostatzen zaigun, zelako bildurra ematen digunez, eta bai, badao orta ze asko, baina bueno, ikastarua hitz egin ematen dugu prinzipion momentuz. Bai. <laughs> Irratian e, ezin dugu isilik egon, beti hitz behar dugu. Ordu nere galderak dira, e, ze ardatzetati jotzen duzu isiltasuna lantzeko edo nunda e, importantzia edo importantea isilik egotea? Bueno, lantzen ditugun ardatzak dira, batetik, tam pouco isiltasun hau da zarata fizikua, bai izan kudeatu z language geletan ba es egoteko gaur egun egoten dan burrundara hori Gero, beste ardatza, nagusia eta garrantzitsuena da barne isiltasune arau barruko isiltasun hori lasaitasuna, bakea, eh, harreta mantentzia guzti hori bazeran landu daiteken ikasleak gela barruan gustora egoteko eta ez irakasleak bueltarri egiten dueneen, bum, naiz da isiligon, ba boligrafoak betatzen jarduen, ez? Eta hirugarren ardatza da irakaslaren autoritatea, baina ez autoritarismo bezala ulertuta, baizik eta irakaslaren presentzia eta indarra, ez, errespetua jartzeko eta Ba, gelaren gidari bezala. Hanea blan edo aldiz, eskola libre eta demokratikoa ikastaroan ibili da erakasle lanetan. Ba, ibietz ibi potolo dira eta, bueno, konzeptu bezala oso laba ez da, zer den libre, zer den demokratiko, baina bueno, nik uste dut E, denok daukagula buruan pixkat zer izan daiteken, ez da? Eta batzutan utopikoa baldimada ere, benetan askatasunean eztea edo aztea edo demokratikoki ki antolatualizatea talde bateta, eta ban ikuste dut e, irudikatzen aldela zer den. Bitzoekin. Zene ikasle mota gerturatu dira e, zure ikastarora? Ba, bueno, ez da lehenengo aldia haueuk ikastora bantolatzen duena. Eta esperientziagatik naiz eta pixka jende guztiari eskenea den Ba, da, esperientziak erakutsi digula batez ere maizu maiztrak eldu direla ikastarora. Batez ere pixka aurrekiko lan horretan dabiltzanak, zuzenean, zuzeneko lan horretan dabiltzanak. Batzutan aitak, amak. Hala eun ikasle inguru batu dira baionako ikastaroetan eta beste boste inguru espero dituzte, eibar eta iruñan iraganen direne ikastaroetan guztioiek elduden astetika intzina garatuko dira.